Celui e scund, slavă Capitolul 9. Vindecarea slăbănogului din Capernaum, Matei, ucenicii lui Ioan Botezătorul, fiica lui Iair și femeia bolnavă, doi orbi și un mut, secerișul și Text. Intrând în corabie, Iisus a trecut și a venit în cetatea sa. Și iată i-au adus un slăbănog zăcând pe pat. Călcuire. Cetatea lui numește Capernaumul pentru că acolo locuia. Lăși Betleemul a născut, Nazaretul a crescut, dar Capernaumul avea pur locuitora al său. Iar acest slăbonog este altul, nu cel de la Ioan, căci acela era la scăldătoarea oilor în Ierusalim, iar nu în Capernaum. Acela nu avea om, iar acesta este purtat de patru oameni, după cum zice Marco, oameni care îl și slobozesc prin acoperișul casei, lucru pe care evanghelistul Matei nu-l spune. Text Și Iisus, văzând credința lor, Tâlcuire, adică celor ce l-au adus, că de multe ori pentru credința celor ce aduc face Hristos minun, sau le face acestea și pentru credința celui adus. Text. A zis slăbănocului, îndrăznește fiului, iertate sunt păcatele tale. Tâlcuire, îl numește fiul, sau ca pe cel ce este zidirea lui Dumnezeu, sau ca pe unul care a crezut, însă arătând că slăbănogirea este mai mult din păcate, mai întâi le dezleagă pe acelea. Text Dar unii dintre cărturari ziceau în sine, acesta hulește. Și Isus, știind gândurile lor, le-a zis, pentru ce cugetați rele în inimile voastre? Că ce este mai lesnea, zice, iertate sunt păcatele tale? Sau, a zice, scoală-te și umblă. Tălcuire. Dintr-o acestea, că le știe gândurile, se arată pe sine însuși că este Dumnezeu. Deci îi mustră zicând, voi socotiți că ești sunt hulitor, fiindcă făgăduiesc iertare păcatelor, care este lucru mare și minunat, și socotiți că fug de tămăduirea trupului acestui om, ca să nu fiu vădit ca neputincios. Dar eu, din tămăduirea trupului, vă voi încredința și de tămăduirea sufletului. Astfel, prin ceea ce este mai mic, însă pare mai greu, se adeverește și iertare păcatelor, care este cu adevărat lucru mare, însă vouă vi se pare mai lesnicioasă fiindcă este nevăzută. Text dar ca să știți că puterea are Fiul omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbonogul, scoală-te, ia-ți patul și mergi la casa ta. Și sculându se s-a dus la casa sa, iar mulțimile văzând acestea, s-au spăimântat și au slăbit pe Dumnezeu, Cel care dă oamenilor asemenea putere. Târcuire a porunci să-și poarte patul, ca să nu pară că este nălucire, și pentru ca să vadă în roadele minune, ca unele care îl sucoteau pe el un om slăvit, dar nici de cum Dumnezeu adevărat. Text Și plecând Iisus de acolo, a văzut un om care ședea la vam, cu numele Matei, și a zis acestuia, Vino după mine, și sculându-se, a mers după el. Tălcuire nu l-a chemat pe Matei odată cu Petru și cu Ioan, ci atunci când a știut că va asculta, precum și pe Pavel, l-a chemat mai pe urmă, când a venit vremea. Însă minunează-te cum Evanghelistul își vădește viața, măcar că ceilalți au tăinuit numele, numindu Levi. Și cu adevărat lucrul lui Dumnezeu este a întoarce pe om mai cu cuvântul. Text și când ședea el la masă în casă, iată mulți vameși și păcătoși au venit și au șezut la masă împreună cu Isus și ucenicii lui. Și văzând farisei au zis ucenicilor, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameși și cu păcătoși. Tâlcuire Veselindu-se Matei de primirea lui de către Hristos, a chemat pe vameși și mănâncă Isus împreună cu ei ca să-i folosească, măcar că el însuși era defăimat, prihănit pentru aceasta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 Acum n-am venit ca judecător, ci ca doctor, de aceeași necurăția o sufăr. Încă și mustră ca pe niște neînvățați zicând, mergând învățați voi mai întâi, adică de vreme ce până acum nu ați învățat, măcar de acum mergeți și învățați-vă, că Dumnezeu prețuiește mai mult milă către păcătoși decât jerfa. Iar aceasta n-am venit să chem pe drepți, o spune luându-i în râs pe cei care se îndreptățesc pe ei înșiși, de vreme ce nimeni dintre oameni nu este drept. Dar ce zice Domnul? Am venit să chem pe păcătoși, nu ca să rămână păcătoși, ci ca să se pocăiască? Text. Atunci au venit la el ucenicii lui Ioan zicând, Pentru ce noi și fariseii postim mult, iar ucenicii tăi nu postești? Trăcuire. Ucenicii lui Ioan, pizmâind slava lui Isus, îl întreabă de ce el nu postește. Poate că nu se dumireau cum biruiește patimne fără nevoință, lucru pe care Ioan nu l-a putut, și au îndrăznit ei acestea, pentru că nu știau că Ioan era simplu om și din fapta bună drept, iar Hristos însuși era fapta cea bună ca un Dumnezeu. Text Și Iisus le-a zis, Pot oare fiii nunții să fie triști? câtă vreme mirele este cu ei? Dar vor veni zile când le va fi luat de la ei, și atunci vor costi. Târcuire. Vremea de acum până când sunt eu cu ucenicii, este de bucurie, că mire se numește pe sine însuși, a pe cel ce a logodit cu sine sinagoga cea nouă, adică biserica, după ce a murit cea veche, iar Fii nunții îi numește pe apostol, zicând, dar va veni vremea când, după ce eu voi merge la patima și mă voi înălța, vor posti în foame și în sete, fiind prigoniți, iar Domn, arătând nedezăvârșirea ucenicilor, spune. Text. Nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche, căci peticul acesta, ca o împlutură, trage din haină și se face o ruptură și mai rea. Nici nu pun oamenii vin nou în bordufuri vechi, altminterea bordufurile crapă, vinul se varsă și bordufurile se strică, ci pun vin nou în bordufuri noi, și două se păstrează împreună. Tălcuire Încă nu s-au făcut ucenicii puternici, ce au nevoie de pogorământ, și nu se cuvine a le se pune greutate de porunci, zicând acestea și pe ucenicii învață, ca și ei când vor învăța lumea să fie pogoritori. Peti de postav nou și vin nou este postul, iar haina veche și bordufurile veche arată neputința ucenicilor. Text pe când le spunea acestea, iată un dregător venind, i s-a închinat zicând, Fica mea a murit de curând, dar venind, pune mâna ta peste ea și va fi vie. Atunci Isus, culându se a mers după el împreună cu ucenicii. Târcuire Se vede că acesta avea credință, deși nu mare ca sutașului, pentru că roagă pe Isus, nu numai cu cuvântul să zică, ci și să meargă și să-și pună mâna pe ea. Și zice că fiica sa a murit, deși Luca zice că încă nu murise, sau pentru că o lăsase într-o cea din urmă suflare sau înmulțindu-și necazul, ca să l înduplice pe Hristos spre milă. Text Și iată o femeie cu scurgere de sânge, de 12 ani, apropindu-se de el pe la spate, s-a atins de poala hainei lui, se zicea în gândul ei, numai să mă ating de haina lui și mă voi face sănătoasă. Iar Iisus, întorcându-se și văzându-o, i-a zis, Îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit și s-a tămăduit femeia din ceasul acela. Tâlcuire Femeia n-a venit pe față, fiind necurată din pricina patimii și temându-se ca nu cumva să fie oprită și măcar crezând că se va tăinui de el nedăjduia că va dobândi sănătate și numai de se va atinge de poala hainei lui iar Mântuitorul vedește pe ea nu spre slava sa, ci ca să arate credința ei spre folosul nostru și ca să încredințeze mai mari sinagogii. Și îi zice, îndrăznește, fiindcă ea se temea ca una care curase darul. Încă și fică o numește ca pe o credincioasă și arată că de nu ar fi venit ea cu credință, nu ar fi luat darul, chiar de erau sfinte hainile lui. NOTĂ Sfânta tradiție le spune despre această femeie că a devenit monahie, iar numele său era Veronica, fiind prăznuită în fiecare an în ziua de 12 iulie. Continuarea tâlcuirii Unii spun că această femeie a pus să se ridice o coloană, o statuie, pe care s-a însemnat chipul Mântuitorului la picioarele căreia a răsărit o buruiană folositoare femeilor cu scurgere de sânge. Această coloană, statuie, a fost sfărâmată de necredincioși în vremea lui Iulian Apostatul. NOTĂ Aceasta o spune Eusebiu de cezarea, istoric bisericesc din viacul al IV-lea, în cartea sa istoria bisericească. Istoricii Tozomen și Filostorc spun despre această statuie din bronz că a fost distrusă din porunca împăratului roman Iulian Apostatul, care a domnit între anii 361-363. După întronare, acest împărat s-a lepădat de creștinism și a acordat libertate religioasă tuturor eleziilor, pentru ca, nimicindu-se reciproc, acestea să distrugă în același timp forța și unitatea creștinismului. Față de creștini, întrebuința perfidia, combătând creștinismul în lucrare contra galileeni, cum îi numea pe creștini, voind să demonstreze lumii păgânie inutilitatea Evangheliei. A murit în chip un înfricoșător, străpunț de o suliță, când ridicându-și ochii spre cer a strigat. A invins galileenii. Text. Iisus venind la casa dregătorului și văzând pe cântăreții din flaut, și mulțimea tulburată a zis. Depărtați-vă că și n-a murit și doarme, dar ei râdeau de el. pentru fiindcă era fecioare o tânguiau cu cântece de fluiri de munte, afară de rânduia la legii făcând ea aceasta. Iar Domnul zice de fecioară că doarme, pentru că la el moartea este somn și les ne putea să o învieze. Dar să nu te minunești că mulțimea râdea de el, că mai mult se mărturisește minunea, că deși moartă fiind cu adevărat ambiat. deci de aceea toți mărturisesc că murise copila, ca să nu zică mai apoi cineva că a fost doar leșinat. Text Iar după ce mulțimea a fost coasă afară, intrând, a luat-o de mână și copila s-a sculat și a ieșit veste aceasta în tot ținutul acela. Tâlcuire Acolo unde este mulțime și tulburare, Iisus nu face nimeni, iar de mână a apucat-o ca să pună în ea putere. Deci și tu, de vei fi omorât de păcate, atunci vei învia, când te vea apuca Hristos de mâna ta cea lucrătoare, după ce va scoate afară tulburare și răspândire. Text Plecând Iisus de acolo, doi ori se țineau după El strigând și zicând, Miluiește-ne pe noi, Fiule a lui David! Tălcuire. Orbi, ca lui Dumnezeu îi ziceau miluiește iar ca unui om îi ziceau Fiule a lui David, că se știa la Iudei că Mesia din sămânța lui David va să fie. Text După ce a intrat în casă, au venit la el orbi și Iisus i-a întrebat, Credeți că pot să fac eu aceasta?" zisau lui, Da, Doamne!" Tălcuire. Trage pe ori până în casă ca să se arate credința lor statornă și să-i pe iudei. și îi îndeamnă dacă cred arătând că toate le poate credința. Text Atunci s-a atins de ochii lor zicând, După credința voastră fie vouă, și s-au deschis ochii lor. Călcuire în casă îi tămăduiește de o parte din pricina neiubirii de slavă și pentru smerenia sa. Că ne învață ca pretutindinea din să cugetăm. Text. Iar Isus le-a poruncit cu asprimezicând: Vedeți, nimeni să nu știe. Iar ei, ieșind, l-au vestit în tot ținutul acela. Tărcuiri. Vedeți cum fuge de trofie? Iar ei, nu ca niște neascultători, ci ca niște mulțumitori, l-au vestit. Iar dacă în alt loc spune, mergi pe pripovăduiește slava lui Dumnezeu, nu este nimic împotrivă, căci voiește să nu spună nimic despre el, ci slava lui Dumnezeu să o vestească. Text Și plecând ei, iată au adus la el un om mut, având demon, și fiind scos demonul, mutul a grăit. Călbuire Patima aceasta nu era firească, ci era de la diavol. De aceea a fost adus de alții, că nu putea singur să se roage, fiindcă îi legase diavolul limba. Pentru aceasta nici nu cere credință Domnul, ci îndată îl vindecă, scoțându-l pe dracul care împiedica grăirea. Text Iar mulțimile se minunau zicând, niciodată nu s-a arătat așa în Israel. Tălcuire Minunându-se poporul, îl înalță pe Hristos mai presus de proroși de patriar, că și vindeca prin puteri, iar nu ca aceia cu rugăciuni. Să-i vedem însă și pe farisei ce fac. Text. Dar fariseii ziceau cu Domnul demurilor scoate pe demon. Tălcuire. Cuvintele acestea sunt ale celei mai mari nebunii, deoarece nici un drac nu scoate drac. Să zicem însă că pe dracii îi scotea, ca și cum ar fi slujit Domnului dracilor, adică ar fi făcut vrăj. Dar boli și păcatele cum le dezliga. Și cum propovăduia împărăția cerului, că dracul mai virtuos împotrivă și boli aduce și de la Dumnezeu depărtează. Text. Și Isus străbătea toate cetățile și satele învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând toată boala și toată neputința în popor. Tălcuire. Fiind iubitori de oameni, nu așteaptă să vină ei la el, ci el însuși merge ca să nu poată zice aceștia că nimeni nu i-a învățat pe ei, deși cu fapta și cu cuvântul îi aduce pe ei la sine cu puteri, învățându-i -și, și făcând minuni. Text. Și văzând mulțimile, i s-a făcut milă de ele, că erau nicăjite și rătăcite ca niște oi care n-au păstor. Drăcuiri. Nu aveau păstor deoarece că pe lor nu numai că nu îi îndreptau, dar mai mult îi învățămau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 pe cei care erau datori să învețe și care lipseau atunci în Israel. Iar domnul Secerișul este însuși Hristos, ca cel care este domnul Aproloșoș al Apostolului. Și de aici se vede că a ales pe cei 12, fără să ruga lui Dumnezeu, ca auzi ce zice mai departe.